Sonra müəllif e, 27-ci baba qədəm qoyur və buyurur ki, tətəuq qiyamı ramadan minəl imən. Deyir, ə, Ramazan günündə əlavə qiyamlar, yəni artıq qiyam eləmək, yəni taravi namazalar və hətta gecə namazları özü deyir imanlandırır. Və bir şey baxsa, görsə, müəllib burada yinə də Aburiyyə radiyalan hədsini gətirib olur ki, Ənə Rasulallah s.a.v. qal, mən qamə Ramadana imanə və əhdisəbən qufrələhum mətəqədən minnəmi. E, Aburiyyə radiyalan dedi ki, Peyğəmbə Samib dedi e, ki, Ramazanı, yəni imanə və əhdisəbən, yəni Allah subhanan imanı, imanla və e, əcrini axtarmaqla Ramazan gecələrini durarsa, onun keçmiş, yəni günahlara baxar. Əgər biz bir daha əvvəlki bablara baxsa, görək ki, müəllif cihad məsələsini Qədir gecəsi ilə Ramazan arasında yerləşirib. Və burada bir çox şəhərçilər qeyd elədilər ki, bu deyir, cihadın iki babın arasında yerləşilməsi deyir, bunu nəsx eləyənlərin xatalarıdır. Deyir, İmam Buxar heç vaxtı Ramazanla qədir gecəsini ayırmazdı. Cə əgər fəqiq kimi götürsən, ayırmazdı. Deyir, onları bir gətirərdə, cihadda ondan sonra gətirərdə. Ancaq İbn həcər Rəhməullah... Qeyd edilir ki, xeyr, bu düz deyil. İmam Buxari məs cihadı o iki qədri gecəsində Ramazanın arasında gətirib ki, necə ki, e, qədri gecəsində deyilir ki, axtarardısa və eyni zamanda Ramazan gecənə deyil, axtarardısa və cihadub bir ikisinin arasında gətirib ki, insan ildə bir gün axtardığı günü, Yəni, qəlir-gecə nə də şiddədən axtarırsa və eyni zamanda Ramazan günlə nə də şiddədən axtarırsa, eyni zamanda deyir, mücahid də Allah yolunda şəhidliyi o cür deyil axtarmalıdır. Yəni, əgər e, filan yerdə döyəcək, mən getdim, oraya cihadı yox, araşdır, öyrən, ora şəhid cihadı öykün var yoxsa yox. Çünki sənin canın bir dənədir. Sən əgər canın getdin ya yoldan öldün, ya əsirlikdən tutdu, ya nə oldusa, sən o əmələ nail olmadın. Sən artıq şəhidlərdən olmadın. Çünki sən e, oraya ora gedib yerinə çatmadın. Sən əvvəcən öyrən. Orda cihadda, cihad deyil kimlərdir? Döyüş yeri nədir? Əmiri kimdir? Rəhbəri kimdir? Kimə qarşı nədir, nədir, nədir? Bütün bunları təhlil et. Çünki səndə e, nə üçün sən gəlsən? Allah ötürü. Əgər o şəhidlik E, o pul deyil, sən çıxartdın, verdin, birdən səhv olsa, ikinci əvə təzdən düzəldib o pulu verəsən. Bu candı. Bu candı ki, sən öz canı və Allah yolla neynirsən, ticarət edirsən. Yəni, canımı verirsən, əvvəlcə nə alırsan? Cənnət alırsan və müəllif də məhz bu cihadı, yəni iki dənə e, Ramazan və Qədir gecəsinin arasına gətirməkdə hədəfi odur ki, nedir ki, insan Qədir gecəsində Qədir gecəsini axtarırsa, özü şiddətli, həristli göstərirsə ki, ona nail olsun. Çünki nail olmasa, o Qədir gecəsində nail olmayanlardan olmayacaq. Əgər bir kəs Qədir gecəsini halsı eləmiyibsə, laf tutam ki, bütün gecənin oyaq qalsın. Qədiri tutmuş salir, salimır. Yox, və eyni zamanda müəllif də bu cihadı ikisinin arasından gətirməkdə hədəf odur ki, yəni o əməl də Qədiri gecəsindən dir aşağı əməl deyil. Əgər Qədiri gecəsində insan və eyni zamanda Ramazan gecədən insan hər isti olursa ki, o əmələ nail olsun və dil mücahid onlardan da hər isti olmalıdır, axtarsın və bilsin və ondan sonra da əməli neynəsin? Yerinə yetisin. Yəni, filan yerdə döyüş edir, mən getdim, gedəndə gördü, bu nədir, müsəlmanlar müsəlmanlara qarşı döyüşür. O, buna kafidir, buna kafidir. Hansı cihatdan söhbət gedir orada? Aydındır. Və bu, həqiqdən də İmam Buxar Rəhməllərinin fikrinə dəalət edir ki, yəni biz dəfələrlə deyirik ki, hər kəs yəni, bunu e, oxusa, ola bilsin, dərk eləməsin, amma İbn Həcər kimi və başqa-başqa başqa alimlər, hansı ki İbn, e, İmam Buxar Rəhməllərinin bir kitabını demək olar ki Hifslənd də əlavə əməli başı təhrir edib araşdırıb, təhqiq ediblər və onlar İmam Buxarın fikrini, məs onun yerləşdiyi babların ünvanlarından, yəni təyin edirlər ki, məs burada İmam Buxarın hədəfi məqsədi nədir? Və müəllif qeyd etdiyimiz kimi, yəni cihad bölməsindən sonra Ramazanı gətirib və Ramazanda dediklərimiz eyni ilə biz Qədir gecəsində dediklərimizi bunlara əlavə edə bilərik ki, Yəni, kim Ramazan günlərini Allah subhantallana e, iman etməklə, yəni, e, Allah subhantallanın e, dediklərini itaat etməklə, qadanların çəkindirməklə, tam imanla və eyni zamanda e, savabını axtarmaqla, hərisi etməklə, yəni bunu edərsə, onun artıq deyir e, keçmiş yəni, günahları bağışlılar. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.